Іван Франко, співакові, Будь ти співаче, як Божа пшениця. Пісня твоя золотеє зерно, скоро в лушпині доспівано, воно, колос униз починає хилиться. Знає той колос стебло і лушпина, що для зерна вони тільки росли, що лиш тоді воно повне, коли весь живий сок свій в нім зложить ростина. Знає той коло стебло і лушпина, що як доспіє зерно золоте, серп їх нещадний зітне і змете, і що зерно – те їх смерті причина. Але ж леліючи в темній обслоні, сочні зерняточка знає стебло, що на будушчі воно принесло нове багатче життя в своїм лоні. Так весь свій мозок із нерви і серце ти в свою пісню співача вкладай, біль свій і щастя, і життя їй віддай, будь її колос, лушпина і стебельце».